citindu egész melegével melegévvel szeretettel üdvözljük a megjelenkedés vendégeinket és testvéreinket, testvérnöinket az Úr Jézus Krisztus áldott Szent nevében. Cu toată căldura inimii noastre salutăm pe frații și soror prezents, pe estimați noștri oaspeți. Ma este a i Isten kegyelméből átterünk a Dániel könyve negyedik fejezetének a taglalására és magyarázatára. Dimar această a avem ca studiou capitolul 4 din Dániel Nabucodonozor király álma a nagy fáról, illetve önmagáról. Viszul lui Nebukadnecár despre copacul cel mare, adică despre el însus. Nissuk fel Istennek igéjét a Daniel Profita könyvének negyedik fejezetéhez, ahonnan a harminc negyedik, tehát a legutolsó, a befejező verset fogjuk olvasni. Să deschidem Sfânta Scriptură la Daniel capitolul 4, de unde să citim versetul 34. Most azért én, Nabukodonozor dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság, és az útai ítélet, és azokat, akik kevésíken járnak, megalázhatja. Öm traducerea română versetul 37. Acum eu Nebucadnezar laud înnalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate. Toate căjene lui sunt drepte, și el poate să pe ceea ce umblă cu mândri. Daniel könyvének a negyedik fejezete nem csak magának a könyvnek, hanem talán mondhatnám, hogy az egész Bibliának egyik legtanulságosabb fejezete. Kapitolul acesta din kartea lui Daniel, aș putea spune, că nu numai, e, e, din, lui Daniel, este cel mai, ci poate din Majd látni fogjuk a fejezet magyarázatokor, hogy tulajdonképpen ez a fejezet egy Tiszta evangélium. Vom vedea pe parcursus studiul, că de fapt capitolul acesta este o evangélie curata. Olyan tanulságokat foglal önmagában, amelyekkel az Úr Jézus Krisztus foglalkozik a hegyi beszédben és egyéb tanítása. Conține învățătur, precum învățătur a Domnul Krisztos Krisztus în predica pe muncă. Ez a fejezet leírja egy nagy, híres, rendkívüli ókori királynak a büszkeségét, felfuvalkodottságát. Capitolul acesta descrie mândria Deosebite a unui din vechime din Orient. Ugyanakkor felfedi annak a megaláztatását, és végül pedig Nabogonozor királynak a megtérését is. Dezvăluje și umiliria imparatului, precum și pocăința sa. Ebben a fejezetben a bűnnek a legalapvetőbb bonásával találkozunk. În capitolul acesta ne vom întâlni cu păcatul cel mai profund, de bază, de fapt. Tulajdonképpen mi a bűn? De főt, mi si az a pácát? Legklasszikusabb bibliai megfogalmazás az, hogy a bűn a törvénytelenség vagy a törvényát hagása. Vil súnta scriptura expresia címelt klasszikul, deptul pácátul, és te pácátul, és te forradelgia. Ó, de a bűn történetéből is a szentírásból tudjuk, hogy a bűnön magában lázadás. De din historia biblica, kunaistenk, a pácátul sine de főt, és te revolta. Mi a lázadás? Mi si a felde az ember fellázadása a maga teremtettség és státusa ellen. Revolta potriva de Tehát Isten teremtette az embert, az ember ezáltal függő lény. Deci Dumnezeu a creat, a devenit independent és az ember fellázat, eme függősége ellen és függetlenni akar lenni. a <tos> Felismerjük ebből a fejezetből az úgynevezett luciferianizmust. <tos> Tehát a bűnnek a legeredetib, mennyei megnyilvánulását, amikor valaki nagyjá, hatalmasá akar lenni manifestarea primară a păcatului încă din cer, când cineva vrea să fie puternic, mare. És sajnos, hogy az ember is utarnoza Lucifer a maga titanizmusában, amikor Izaías profita kielentise szerint azt mondja, hogy én vagyok, és rajtam kívül nincs senki több. Regretabil că omul vrea să își dea ifose, precum spune Isaia prorocul, că eu sunt și în afară de mine nu este altul. Nabucodonosor no, kirai kevékedése egyben proféciailag is előremutató. Mândria, împăratului Nebogadnețar ia prevestește și profetic ceva. Dumnezeu. Nem csak az akkori Babilon kevékedett. Nem nu, numai Babilonul de atunci se mândrea. Hanem a neșe könnyve felfedi az új, a modern Babilon kevéségét. Az sí. utolsó időszak. A хартия apokalipsa és. și Babilonul modern și mândria sa. a 18. fejezetben jelenésekben, azt mondja az, aki a halmon ül, ül, itt mint királyni asszony, fesletségben mm. ce és ezért válaszol az ég erre a felfuvalkodásra hogy. Egy nap fognak rájönni az ő csapásai. De Csárás Küdecsérül, laua személyem mond régen, trosszúre zívá venni a szupraszá, pierzále. Ó, de drága testvér, ne üljünk be egy kényelmes fotelbe ma este, és mintha a TV képernyőjén látnánk mások nyomorúságát. Dar szanustam, fotoliu passzív, privind duarla nenorocsíre autora. Hanem ez a fejezet fontos ami mi lelkületünk alakítása szempontjából is. És kapitolul acesta este important și din punctul de vedere al formării noastre spirituale. Fontos az elbizakodottságra való hajlamunknak a megintésére. Este important pentru prevestiria um, inclináciei noastre spre încredere. Mert egy új szövetségi gyülekezet is tanulhat ebből a fejezetből. Căcii a biserică nou poate să învețe din acest capitol testamentál. Ezt a gyülekezetet úgy hívják a jelenések könyvében, hogy Laodicea. És a biserikája, a kártyapokalipzéi a kártyapokalipzére a kártyapokalipzére a Laodicea. Az a gyülekezet, amely magáról kijelenti, hogy gazdag és semmire nincsen szüksége. A csalá biserikája, kis a deklarációt, hogy a kártyapokalipzére nem tudunk lépni, hogy nem tudunk lépni. Nagyon érdekes, hogy a Istennek a lelke hogyan választotta ki egy gyülekezeteknek az elnevezését és a kórtörténeti jelensége pontosan kifejezze azt a lelki nívót, amelyet akar elmarasztani. Ez nagyon interesant és semnifikátiv a denumíra acelor 7 biserici pentru fiecare periódă, szkocsând în evidență exact spiritul vremi. Tudjuk a történelemből, hogy 63-64-ben hatalmas földrengés rázta meg laudíciát ezt a gazdag kereskedő és bíbor árus és bíbor gyártó várost. Din istorie cunosttem, că în anii 63-64 a fost un kutremur, uh, care aceasta cetate a, a laudiciei foarte bogata a is o din temeli. Laudicia majdnem teljességgel elpusztul. Apropé cu desevâlcire laudicia sa nimicitatul. Meghalván ezt a Róma központjában az akkori római császár, aki Nero volt, auzint aceasta tragedie cezarul Rómei, care era atunci Nero, megszavasztatja a senátussal hogy a szenátus támogassa Laudicia újból a felépítését. a szenát, un ajutor pentru rekladírja Laudicia csepst. Elküldi az üzenetét, si trimite vesztja, hogy a szenátus eh, gazdagon támogatni fogja Laudicia. A szenátul un mod consistent va venin ajutorul vostru. Laudicia tanácsa pedig visszajözen a császárnak. Iar uh, conducerea Laudicia, trimite vorban na poichezárului. Gazdagok vagyunk, szüntem bogács, mindenre rendelkezünk, amire szükségünk van. Avem tot, toate de care avem nevoie. Nincs szükségünk sem császári, sem senátusi segítség. Nád nem nevoie de ajutor nici din partea Cezarului, nici din partea senatului. Ez az üzenet, ez a válaszuk volt az alapja, hogy Isten lelke ezt a ezt a várost használnia fel, a hetedik gyülekezet képévül. Hát az acest răspuns a fost baza, pentru care Domnezeu a ales Tök majd csettette a ezek a, hogy azt reprezinte a de din urma. voltak. irang fát. Hasonlóak voltak mint Babilon. Ierő az semmi a Babilon előtt. De tanulhat belőle minden önigazult mai farizeus is. Dar poate să învețe din această fiecare fariseu îndreptățit. Ok, esetlek hâlâtad Istenek amiert nemoyan, mint mások. Care poate dă mulțumire lui Dumnezeu că el nu este asemenea altora. De fundulul ræheti esta fehezetet minden keresztény okay, aki az önbizalom alapjára építette keresztény életét. Dar poate oricare creștin să ia în considerație și în studiul sfatul acesta care și-a clăpịt Kredinca Sápén, credere, deszív. Minden olyan keresztény pontolóra veheti, aki önelégedetten jelenti ki. Az én üdvösségen biztos. Orkare Krestín, care de clara, spunúntka, mint írja, luyeste szigur, meditézje szuprá, acesztújka. Ha még szükség újból és újból gondoljon pár szavaira, hogy azért, aki áll, vigyázzon când elne essek. Este bine că din când în când sluăm textul și sfatul apostolului Pavel care zice: "Cel care crede că stă, să se cerceteze nu cum va E nihain soban trhat serettük volna előre mutatni, hogy körülbelül hogyan kellene hallgatnunk ezt a fejezetet. În câteva cuvinte am vrut să arătăm cum ar trebui să az ige általános jelleggel hangzik el, köcsön mód natural vestiria Se referir a Akkor van az igének, reánk, megfelelő átalakító hatása, ha személyes módon érkezik el hozzám, úgyhogy te vagy az az ember. Dar atunci poate să effect cu a asuprom now, dacă personál mod personal luam solia Három. Rézből, három szakaszból áll ez a fejezet. Capitólul acesta are tre Az első leírja a király állmát önmagáról. Prima parte descrie visul imparatului despre el însus. A másodikban leírja a királynak a felfualkodottságát és bukását. În a doua parte descrie mândria imparatului és a legutolsó részben összefoglalja a királynak a megtérését. Iar a ultima parte Ebben a felosztásban fogjuk a magyarázatot is taglalkan. Úgy indul el fogjuk a fejezet, hogy a szubelparti részt fogjuk tájolni. Ezt a szubelparti a szubelparti részt fogjuk tájolni. a de la versetul 4. Jéhovábogadné in in mivel indul el az egész, kucérpor nézde totul. Nagyon érdekes, hogy héberül is így kezdődik. Anokin, én. Interesantka színnebráikasan szép <coughs> jó Már a fejezetnek a kezdete, mint, mint egy vihar előjelzése, hogy itt valami, valami rettenetes dolog fog történni. Aici deja prevestești că ceva, -a întâmpla, ce, ceva deosebit se va întâmpla, felul cum începe. Mert a kirai az ind tesi elure. Căci împăratul euul îl pune în față. Aza ești békében valig, a házamban ești virágzul, az e palutam. Traiam liniștit în casa mea și în palatul meu. Igen, azi aki a tărtinelem serint a nepecnek a rime Csillákáréduka Hisztoriéra Grozá Popuárélo, akit az egyik kor, <coughs> tehát korszerű történésze a népek nagy kalapácsának nevezett. Kumiranumit unulka csokánul Popuárélo, az, aki robant katonai erejével mindent összeroppantott és kiharcolta magának az erőszakos békét. Csillákáréduka Armata Putermika a zdrobit totul. Azt hogy virágzó voltam az én palotámban. El spune, hogy trájam fericit a meu. Nemrég hangzott el a magyarázatban, hogy te vagy az aranyfej. Nem demült, în explikaciót, s-a spus, túl de aur. Mert az ő ország a pazarlás ország, a gazdagság, és most már a fenhélyázás birodalma volt. Csak a imparátia era és a devine imparátia mundriei. Na, de azt mondja, hogy álmot láték, és megrettente engem. Dar spune am visat un vis care ma înspreimenta. Mir cavarta fel, mir fretente fete megezează al. Dar visul de ce l-a înspreimentat? Mert valosinul eșeitete, că de azi este alom ellenesul. probabil Iel a intuit că visul este a lui. Marmașul de feiere kapcsolatban mondoztuk, hiszen szól az Isten egyszer is kétszer is álomban nyilvános látásban, de az emberek nem akarnak rá figyelni. Shin capitolul 2 deja mconsemnat, cum spune că Domnul vorbește când într-o fel, când în altul, prin vis. Daru Ameninú Orszályi Asszján. Mi is néha úgy vagyunk, mint napokon az felkavar Istennek a jelenléte, vagy pedig hozzánk küldött üzenet. Sinoi szerintem uniórkán nebogált nek cárkunk, szóval jelüldöm ne zélni Aztán szintkevreszen és spuna csipkén. Majd azután békében vagyunk a házunkban, és virágzók a mi palotáinkban, és elfelejtjük, hogy valamikor valami felkavar. És akkor idukács jelszintén, mint pácsén, kászelén, aztán súlytöm köcse van, ne a túlbúrák, künk már. Egy álmot látott, de a bölcsek most is, mint a második fejezetben, képtelenek az álmot megmagyarázni. A veszut un visz, dar înțelepcii nici akuma nu pot să-i tâlkujászc viszul. foglalkozik a harmadik negyedik vers. Kovács az összes okupă versetul 3-4. Az ötödik vers pedig rámutat arra, hogy a megoldás most is Isten képviselőitől származ. Iar versetul următor arată, că... Részolvára sakkom vinned el a dumnezeol. Véghezetre bejövélím Dániel, aki neve Baltazar, mint az In Istenemnek neve, és aki ben a Szent Isteneknek léleke van, és elmondtam néki az álmut. Laúrma de totsán felcsiklatainké a mi a Dániel, numit belsá czardúk a numele dumnezeolú imeu, sikeré áre miel dukul dumnezeilor jelorsvins, siam szpus visul. Mi ből állt ez az álom? Din cé sakkompus visul. Az mondja a hetedik vers, hogy az én fejem látásai az In ágyamban ezek voltak. Láttam, hogy Ímé egy fa áll a föld közepette, és annak magassága rendkívüli nagy volt. Játévedén élek, Aréna Trikutprinkáptön, Rámupát Mogyi Tamsi Játékon, Mizlopul, vagy Muntulé Rankopak Partennánál. Nagy volt a fa és erős, magassága az égig ért, és az egész föld széleig látható. Kopákolás lesz a szafakod Már és itt Puternik, Vulturiszenel Szapunal a Csérül, és Széved Játéla Márgyinőn, Tregulói Pamund. Levelei szépen, gyümölcsös sok. Páplálék van rajta mindeneknek, alatta árnyékot talál a mezővada, és ágain lakozának az égmadarai, és róla evik minden élő. Frumzalui, Rafruma Asszávjára, de múlt, enél Szegesze, Krána Pentútóc, Fjárele Kümpului, Széleposzt-Elcsú-Umbra, Lui Pöszterele Csérului, Svacsák Újvuló, Rámurel Lui, Sorcsikotúra, Vieszék Renéadin-Iél. Látám fejem látásaiban az inágyamban is, Ímé, egy vigyázó és szent szálla alá az égből, Prin el care îmi prin cap, în patul meu mă uitam și iată că s-a pogorut din cerul un és ízsóla, és vagdajátok le az ágai, rázzátok le leveleit és hánnyátok sét fussanak el a vadak alólla és a madarak az Ő el az rigat cu puterea și a vorbit așa tăiați copacul. Rupeți ramurile, scuturați frunza și risipițiroadele, fugăriți de sub el și păsările din ramurile lui. De a gyökerének törzsöké, hagyjátok meg a földben, és vas és érc láncokba verve a mező füvény. Ígyi harmadtal öntöztessék, és a barmokkal legyen része a föld füvében. Dar trújtul cu rădăcínle lui, lăsați-le-n pământ, legați de fier de rám, în iarba de pe a ca udat de rau a cerului, să fie la un loc cu în Az emberi szíve változzék el, és baromnak szíve adassék néki, és hét idő mújjék el felette. Vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek parancsolata ez a végzés, hogy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt, és az emberek között az alábbvalót emeli fel arra. Otărirea aceasta a fost luată în sfatul străgerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei ce vii, că cel ce prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Ez az álum. acest <coughs> vis. És most daniel hogy Daniel, a magasságos Isten lelkétől, ezt az álmot Împăratul așteaptă de la Daniel ca să tâlhuiască visul acesta. A tizedik versben azt mondja, látám fejem látásaiban az önágyámba, s íme egy vigyázó, egy szent száll alá az égből. Jól figyeljük meg, hogy az eddigi összes látomások, illetve a megelőző látomás során is, a történetibe azonnal betört a történet feletti, az isteni, a felülről származó, a nem emberi. precedente am Íntra cel, care este asupra a istoriei. Majd látni jelenben, a következő fejezetben az ötödikben, amikor egy történeti jelenben, ismét a történet feletti betör, amikor egy kés fog írni afarra. És in capitolul 5 vom vedea, cum cel, care este asupra a istoriei, va intra és o mână va scrie pe perete neşte cuvinte. Pe cuvinte. A hatodik fejezetben látni fogjuk Daniel az oroslanoknak a vermeiben. În capitolul 6 vom vedea pe Daniel în groapa cu lei. Itt is látni fogjuk, hogy mennyei beavatkozás lesz, mert azt mondja Dániel, hogy Isten elküldte az ő angyalát. A hetedik fejezetben megint a birodalmak sorakozódnak fel, állatok képében. És a kis szar jeleneténél ismét betör a történet feletti egy ítéletnek a képében. A nyolcadik fejezetben fogjuk látni Ázsiának és Európának a harcát, a küzdelmét. von Európa és ide is be fog törni a történet feletti, az estvékről és a lefkedekről szóló látomás vá a a bevezetőben felhívtuk a kedves testvéreink, vendégeink figyelmét erre, hogy Dániel így ebben a két síkban kell látni, és ebben a két síkban kell mindig magyarázni. Köszönöm, hogy a következődése, a következődése, a következődése, a következődése, Látszólag ez două trebuie să egy emberi történetről, egy emberi tragédiáról egy ez is egy a ez is egy történelem, ez is egy valóság. Ez is egy valóság, ez De ebbe a történeti valóságba a vigyázó szent avatkozik bele felülről, de a történeti Veggy or esk intervin. Ha még szükség újból és újból alávóznunk ezt az igazságot, akkor meg kell még egyszer mondanunk, hogy ez azt jelenti, hogy a történelem nem egy magától gazda nélkül robogó szerelvény, mert én volies a un codat a develop asestorian istika un trén care merge foreste, nem egy a hegyről, vezető nélkül és irány iránynélkül alászáguldo eh, kocsi vagy pedig seker, nőjeste oka rúzza sajn camión, köré kobor a fura konduktórdépe un deál, szvaktában meg amér a gravitáció viszi, és mérje lavoyant templéri potrivit gravitáciéi, nem is egy olyan jég lecser, amely irányít hatatlan, és ahová majd a szelek és a viharot fogják vezetni ott fog kikötni, és nőjeste Un mare, care merge forră, să fie Láthatatlan a történelem mellett ott áll egy hatalmas kéz a vigyázó keze, aki irányítja az egyes ember sorsát és a nagy birodalmak és a kis népek sorsát. In doszuristóri is a munkahelye nevezse nationale that you in the visit for Azt mondja, hogy vágjátok ki. Sis spune porunkat a játsz kopákurt. Itt megismétlődik a történelem okának, újból a, a megjelenése a történelemben. A isszerepé a din nou intervénciá ün in istó. Vidjazzuk határozatából történik ez a rendelese, és határidő a csesta din határidő a strajeli. A Szentnek a parancsolatából kell kivágni. Iporunk a célúi pressz fünt. Hogy megtudják az élőt, hogy Isten uralkodik a föld fele. A t széi vízestiéke num nezeodom nektej a szupracom. Aki meg akarja annak fogja adni, siel dámbara ciek újvó éstéjét, és az eddigi tanulság, jön még egy újabb tanulság ennek a fejezetnek a sumája síámvacató rácsászta má önkoncaúraáre éztékinté éná a. Az emberek között az alábbvalót emeli fel. Dintremenátélme dez. Úgy, ahogy a mátyási történetből ismerjük. După cum cunoaștem și din istoria lui Matei, Amicora Bălcea, te-a întrebat din Mateaș, micina a măștișten. Când Matei îl întreabă pe cel înțelept ce face acum Dumnezeu, și acolo răspundea Bălce. Și cel înțelept răspunde: Tu tot micelei în grua, știi ce? Să schimbăm îmbrăcăminte, ești ceri și să schimbăm loc, și acolo merge valostul locului meu. Și atunci și voi răspunde. Mateaș, râu. Iar Matei Corvin este de acord. Și amicul az etzer ember ruhai lent, și când a fost în îmbrăcămintea astrăile omului de rând, jos, az egyszerű ember Mátyás abba și fent, iar omul de rând era în hainele lui Matei, dar sus, o spun zes: iată ce face Dumnezeu. Egy eset megalaz, mașocat meg Te Pe unii umileste și pe alții i Figyeljük meg, drága végig, végig, évezredeken át, ez a történelem. És szímejtenc, în decursul miléniul aceasta este istoria. Mindamikor Círus elfoglalta a hatalmas és gazda Krőzusnak az országát, birodalmát. Când Cír, a ocupat împărăția bogatului legendar al lui és krőzus a maga szekere elé fogta be. Iar a fost prinsz în fața Krőzus húzta a szekeret és vissza-vissza nézel. Krőzus trágea căruca és si privia Napoli. És megkérdezte Círus tőle. És Círus l-am Mit min nézel? De ce te tot hm. Most tanultam meg egy nagy igazságot, mondja Krőzus. Krőzus a răspuns. Akum a învățat-o egy mare adevăr. Melyik mare? ez a nagy igaz? Dar kár este a adevăr. Nézd, uram, a küllőket. uită a spicile spicele kárului. Amikor meghúzom a szekeret, când trag az a küllő, amelyik lent van, felkerül, és az a küllő, amelyik fent van, lekerül. Spica care este est ajunge sus, iar spița, est a est est est est est est est est est est est est est est est est est est est est est est est să spun, est est eu am fost sus. De est est est est est est est est És te vább nem mondom minus pont majdnem. Megfélek, hogy elveszed az életemet. Kec, mint am cămiei piața, de megiertete Cioroș. Dar Cir am Hány ember nem értette meg az életemet? Hány ember ment a veszedelmebe azért, mert nem volt benne ez az elemi bölcsesség. Pontosan ugy min Nabukodonozor. Cu acei oameni n-au ajuns în pericol pentru că n a avut înselecțiunea aceasta precum A Ochirai seaiti hoi rossz történik itten. Ezért hívja, ezért kéri Dánielt és ragaszkodik hozzá, hogy Dániel magyarázza meg, De oktatsa el... Daniel, explice visul. És nézzük meg most már a magyarázatot. Azért nem tértünk ki az álomnak a különböző részletei magyarázatára, hiszen nem mi, hanem Dániel magyarázza azt am. Trekült a manúntele dinerviz, mert, mert nem ő, ci Daniel váltja el a visu. A 16. Verzben arról van szó, hogy Daniel kinek neve Baltazar, közel egy óráig rémüldözik. Ennél a versítul 19. Gondoljuk, hogy Daniel apropó óra, St. Inspointmenta, és az ő gondolatai egy óraig megháborították. És gondol lelői, hogy mindenesz látoltvurat, hogy a miért, de azért mert felismerte ebből az állomból a negatívumot a király sorsán o certa serviciu el a recunoscut negativismul în ceea ce privește soarta imparatul. Aztán röviden elmondja az álmot. Și si, scurt visul. Az álmot most már alkalmazza a 17. verstől. Pontosan úgy, ahogy a második fejezetben alkalmazta. A fa, amelyet láttál, amely nagy és erős volt, amelynek magassága az eget érte, és ellátszik az egész földre, és levelei szépek, gyümölcse pedig sok, táplálék rajta mindeneknek, alatta tartózkodik a mező vada és ágain az égi madarak lakozának, Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i s-a vârful până la cerul și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta, cărui frunza era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți sub care se adăposteau fiarele câmpului și ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului. Te vagy az, O kirai, tú, împărate, aki nagyja és erősile tél, aki nek nagy sága, és hatalmad a föld végéig. Káryás Junsz már esikutérnék a környe Marimé, akres útszi számlálcát Punnel a Csérül. Ez állam volt. Hajsérám víz. És ezt képzelte magáról a király, hogy majd olyan lehet, mint Babel tornya, hogy az eget érje. Jérus Imagináke fi, Ásadéputérlis, de már én kötve a Zsuncsi Kási Turnul Babel Punnel a Csérül. Pont ez a fejezet igazolja, hogy ő sem tudott az égig nőni. Szóval so, kapitólul acesta advelejte, hogy nincs ők nem tudja kreáztatni. Oh, király, te vagy ez a kivágott fa! Tu ezt kopakul acesta taját. Látjuk ebből az esetből is, hogy a profeta mindig kényes feladatot kap Isten től. Vedem, hogy profetul egyáltalán ha egyáltalán egyáltalán Din lui Emlékezzünk Dávid királyra, Se de amikor egy rendkívüli kényes üzenettel küldje hozzá Nátán próféta dule. Prokull de És Nátán egy történetbe burkolja be a mondani valójában. Dávid igazságos lelke szerint egy ítéletet mond. És Dávid, imparatul, dupá sufletul lui drept, spune o júgatás. A halálnak fia az az ember, akiről te most már A húlul acela să fie fiu al despre kare túl Ekkor felemelkedik a proféta, és atunci prorolókul se ridica, kinyújtja az ujját felé, a szife felé, és îndrepte degetul spre inima lui, és elmondja el retteretes vádat. És spune aceasta akkuzația ingrozitoare. Te vagy az az ember! Tu ezt imparate omul acela! Ó, drága testvéreim! Éreztük mi ezt a kezet, amely a szívünket érinti, akkor amikor olvassuk a Bibliát, vagy amikor halljuk Isten igéjének a hirdetését? Am szintít vroodatá inima aceasta indreptată spre, mâna aceasta indreptată spre inima noastră, atunci când am citit cuvântul... Érezzük-i akkor, amikor itt vagyunk az Isten tiszteleti helyen, hogy... Itt nem másról van szó. Itt rólam van szó, az én történetemről. Ami szintett noi, atunci când stăm aici, amíg a locul acesta, s ascultam kuvântul lui Dumnezeul, kis nu de altul e vorba, ci de noi, în sine, de isztoriam, ja? Volt-e az a szenzációnk, amikor járni kezdtünk a gyülekezembe, hogy nitte engem prédikálnak ki? Am avut vannodată szenzácia, kis prédika despre mine? Nemrég Kolozsváron megtért egy atyánk fia, nem tudemult unfrate sapokaid a komunitáte akulós. Most pedig Barnabásként szegődött mellém, hogy a sorozatokra elkísérjen. A kumaszemély a Ljubarna ba mancsos esete Azért, mert, hogy ebből. Nekem páratlan, páratlan számon van, neki meg párosa van. Masinili Nasser Szépótrivészk pár, szín pár. Következésképpen akkor mindig eljön és olyan szeretettel elvisz, amerre kell. Kvaszmene Okáziélkú múlt a dragoste szociest. És aztán persze az úton végig-végig beszélgetünk, és elmondja sokszor a megtérése történetét. A sá noja deszé si de a diszkütöm, és élön tudja annak a predilekciós povesztesté, esperiencia pokaincé is. Azt mondja, hogy ajaj, te agyafé. Siélsz, büni Atotdooi mi-a amikor mi én de a ghuleca hogy féltem tőled. fieltem toltre. nem ce mă temem eu de tine când am început să la a căzat levültem. Am venit la de prima dată am am engem ki Și a început să mă a zis but az, az te, ez az ember, ha, hát, is mutat, real is néz. Și am avut omul acesta nu-a la mine se uită. Dea tot hát Dar Körülnéztem Kestem izzadni. Am inceput să transpir Nite ezek az emberek most már mind ámnéznek Oamenii aceștia toți privesz la mine, știu mi meg kell tudják, hogy én milyen ember És voltam trebuie să ce fel de nem. Eu. nem tudtam megérteni Nem putut să És jött egy kísérte is Mi a venit o ispita N-a no, többet ide aztán, ne gyere mai vi é. Elmentem haza M-am és azt kérdeztem a feleségemet. És azt kérdeztem a soția. Te figyelj ide. Ascultă, te... a Te ismered azt a predikátort? Nem. Nem. De biztosan nem ismered? Sigur nem ismered? Nem. Nem. Te nem Ne. Nu. Te, te nem festettél oda le engem valakinek? Tu nu mai descris cuiva dintre... ...aceia de acolo? Ne. Ne. nem? Te nem? ce nem? întreb? nem? tudom. Nu știu. nem? tudom. nem? Te nem? Te nem? ceva, nem? Ceva pare curios. Nu mai Te nem? Vom, védel. Mentem másnap. Mám dusz általukat. Uh, <tops> megint velem bajlodik. De élután. Megint velem bajlodik. És azt mondja, egyszer hallottam egy prédikáció. S a datán ma uszító prédikáció. És a prédikációban arról volt szó, hogy Isten üzenete általánosan hangzik el a szószékről, de személy szerint érkezik a széksorokba, hogy te vagy az az ember. Unka prédika un mod zseneráliszer osztíta, darjá zsungzsé... În mod personal la inima fiecăruia, cum că tu ești omul Și atunci mi s-a făcut lumină. Și oh! <gată> cuvântul lui Dumnezeu care m-a descoperit și Și asta seamnează că eu trebuie să mă pocaiesc, trebuie să mă schimb. te Sose essetek kétségbe, úgyhogy úgy érzitek, hogy mostan Isten igé azt mondja, te vagy az az ember. És a dataszenú diszperáciát Omul a ve színt szemüntök, hogy tőjést a umulat. De vigyáztok. De ar nehogy Ne el hárat csatok Isten ígéret magatoktól. Nukum vászon deportázkóvintul És azzal a meggyőződésre menjetek el az Isten tiszteletével, hogy hála Istennek nem én rólam volt. Hisz a plécatz de la predica, a cekonvincere multum eszüldöm nezők, a Aztán ne hagyja farizeus széikébe üljünk, azt mondjuk, hogy na jó, hogy itt volt X Y, mert volt mit hajón. Ez volt minden prófétának a hivatása, hogy reámutasson, te vagy az az ember. Ó király, te vagy az, aki nagyjá erőssé lettél. Ilyen kényes feladata van mindig és mindenkoron Isten mindenkori ige hirdetőjének is. Na de nézzük meg, hogy milyen súlyos üzenet hangzott el az akkori nagy király. a Azt mondja a 21 verstől Ez a jelentése ó király és a felséges isten végzése ez, amely bekövetkezik az én uramra a királyra. Iată timcuri acestui acestui fapt împărate, iată hotărîră celui preanal care se vamplini asupra Domnului meu împăratului. Utol, ulvașe că la 20-a verset is, să citim și Hogy pedig Hoșperiglata, kirai vigiázót és szentet leszánja az égből is az mondá, vágjátok leafát és pusztítsátok el azt, de gyökereinek törzsökét a földben hagyjátok és vas és érc láncokba verve a mező tüvén és îigi harmahta întoztessig și a mezei barmokkal legyen része, amik hét idő múlik el felettte. Comparatul a văzut un stejar sfânt pogorind un străjer sfânt pogorindu-se rezicând. Tăiați copacul nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați în pământ și legați cu lanțuri de fer și de ramă în iarba de pe câmp ca să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece șapte vremuri peste el. Poți foges veide memni? Kivetnek téged az emberek. A mezei barmokkal lesz a te vorisz gonidin mișlocul om. A i barmokkal leszet a lakozáson. Ve illocilla un loc u adnak enned mint az ökröknek és égi harmattal öntöznek. Nu ți-ar să mănînci iarba ca la boi și vei fi judat de roaua cerului. Hit idő múlik el fölötted. Șapte vremuri vor trece peste a héber illetve az arám idán, amiről itten szó van, évet jelent. an. Tehát het év múlik el földe. Šapte an nem megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akar. a kard. Pionevii cu naștii că cîmpreia nălste puneste pe temparatia, au și Hányzor hét év kell elmúljon a mi életünkben, hogy megértsük, hogy megnyíljék a mi szemünk. De 7 trebuie să noastră, ca să și să ni se Hogy a felséges isten uralkodik a mi életünkben. Că Dumnezeul în viața És hogy megértsük azt, hogy ezen a földön nincsen semmiféle értelme a törtetésnek, a könyöklésnek. Și să înțelegem că în Rost szedés, bácsa, dajdin kó. Semmi értelme nincs az emberi felpuválkozáshnak, hogy magamat a világ központjának tekintsen. Kell nári csún röst sem consider. És hogy tulajdonképpen Isten az, aki vezeti és irányítja nemzetek és az egyes embernek az életet. Ez fog veled király történni. De ugyanakkor nem csak ítéletet hirdet el a proféta, hanem mellette jön a kegyelem szózata is. Figyeljük meg az összes profétáknál! proféci. Nagyon súlyos ítéleteket hoznak és mondanak Isten nevében. De az ítélet üzenete mellett mindig ott van a kegyelem felkínálás. Itt ez történik. Itt ezt történik. Azért ó, királya, 24. vers. Az én tanácsom, tessék s svédkeiktől igazság által szabadul. De aceea, de la versetul 27, hmm. împarate, pleacă, placăți spatul meu, pune capăt păcatelor tale. Și a te homenciaga a a segină, irgalmașagată, i talan totul și les a beceség. Crește în neprihanire, rupe cu și ai milă de cei înorăciți, și poate căți se va prelungi fericirea. Deci, a iștept, sult și a Deci, Dumnezeu a vorbit și a avertizat împăratul. Jött Istennek a követe, Dániel, és értésére adta, hogy Isten mit közöl vele. Isten hírnök által tanácsot is kapott, hogy hogyan tudná elkerülni tulajdonképpen ezt a feltételes jóslát. Ez azt igazolja, hogy Isten mindent megte a földi emberekért. Csak azt érveljük, hogy a mindent megtett, a te megtérésed és üdvverséged is. Kérdélyi a fakult totul jó Istenen nem fog múlni az, hogy emberek fognak elpusztulni a kárhozatban. Isten Ezeknek az embereknek a vérétől. Liber a Mit kellett volna még tennem, ó szőlöm, így énekli Isten Izraelről az Ézsaiás könyvik fejezetét? Prorocul în Isaia capitolul 5 Itt is, mit tet volna Még Isten ezzel a királyam? Și aici, ce ar mai fi putut face Dumnezeu Cu acest împărație? De drăga testere, most magadat Dar acum, iubite frate, pune-te tu în locul Mit kellet volna még Istennek Tennie a te üdvösségede? Ce ar mai fi trebuit să facă Dumnezeu Pentru tine și pentru pocăința ta? Miért, hoj varta, hogy jó gyümölcet hozzunk És mi pedig rosszat teremt El a așteptat să aducem roade bune Iar noi am adus Roade rene. Na látjátok A történelmi ismétlődik. Vedezsi történt is. A s -a s -a -a Na és most nézzük a felfuvarkodott céget. Az mondja itt a 26. Vers. Spune versetele următoare, Az álom után 12 hónap múlva a Babilon, a király sétált a palotáján. Dupla douzprzece lull peklinseprimbape akoperisul tehát a kinyilatkoztatás után egy esztendőt. Mire használta fel a király után egy egy esztendőt? Megtérésére. Megváltozására. Isten imádására. A maga Dics. a megalázására. Dics. Dics. Dics. Na, nézzük, hogy mi történik egy esztendő múlva. Súlva a király és mondta, nem ez a nagy Babilón, amelyet én építettem a királyság házának, az én hatalmasságom, ereje által és dicsőségem tisztességére. Tümpörátul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilónul cel mare, pe care mi l-am zidít eu, ca loc de sedere împörötească prin puterea mele și spre slava măreției mele? Ahet hogy megalázta volna magát? Un loc s'a s'est humilié, un is még mindig felkudalkodik. Și după un an tot al meu. Dragataș 12 hónap telt el. Ivic soraț au trecut 12 luni și fără rost. O ce gel a király nem használtat fel a maga meg. Daratul de har nu l-a folosit Nem ismerünk fel egy analóg esetet Jézus Krisztus példázataiban. Ön pildele Domnului Isus Hristos nu recunoaștem o pildă uh, asemănătoare. Grundor konzulta terméket nem fogja fárá. la smotinul nerovitor. Amikor a terméketlen fügek át ki akarja vágni most már a tulajdonos. Kint proprietárul, gradinárul, reszettájé foból nem adta. Miért álljon itt? Miért talcsalítan az árnyékot? De cseszókupé lókul, szennyi haszna nincsen. Nára nicsom folosz. Vágj ki őt! Tájé! Mit mondott a vincellér? az is gradinárul. Ó, uram! Még egy várja. várják. Doamne, majd látsz Látjátok? Védetsz? A király esetében is még egy esztendeig várta mindenható, In pedig már megelőzőleg elhangzik, hogy ki kell vágni. Ám, de si, solia, spune, Drága testvérek! Juvite, Frank, gondold meg! Hányszor hangozhatott volna már elfenne a mennyben? Gátá, vége! Ki kell ezt az embert vágni? De kétőr nárfi putut fírosztít a szentincát? Te és hányszor hangzott el a járás talán fenn a mennybe. Ó, drága jó Istenem, még ad ezt az esztendőt a 88 as éve. És de két óra nem fogsz rosszni, hogy mi majd látsz a lányulat Még meg fogom nyesni. Ülvoj taját. Még meg fogom trágyázni. Ülvoj a ducsingrössöm. Még meg fogom öntözgetni. Ülvoj utá és ha egy év után se fog teremni akkor ura fáki. Și dacă nici după un an rod. hány estendeya várja jó Isten a jó gyümölcsöt ami részünkről. Juvizfratz, de cât seam așteaptă Dumnezeu din partea noastră Várja, Vária hogy megaláskodjunk. Așteptă să ne umilí. Várja, hogy összetörjünk a kegyelemnek a súlya alatt és a melegsége alat. A că sub căldúria și greutatea harului ha Jézus szavaival érve várja, hogy ráhújunk hittel a köszik <gül> És törjön össze minden önbizalmunk. <gül> Hiszen micsoda a talál megigazulni. <gül> Isten porba hajítja az embernek a büszkeségét. <gül> és, <Andrea kölyét> <lui> és elvégzi az emberért azt, amit az ember önön magáért și face în locul omului ceea ce omul el însuși nu este în stare -a. A a White aceasta este îndreptățirea prin credință în concepția sorei Ellen Gauart hány mennyi ideje már akarja jó Isten, a te büszkeségedet a porba hajítani? de mi nem akarunk megállás De mi nem De mi nem akarjuk felvezetni énünket? De mi akarjuk, akarjuk még mindig fontosak akarunk nem akarjuk felvezetni akarjuk hogy az emberek figyeljenek ránk. Még mindig akarjuk akarjuk még mindig törekszünk felhívni az emberek figyelmét önmagunkra, énünkre. Ki vagyok én? Milyen keresztény vagyok én? Mit tudok én? Hová jutottam én? Még mindig sajnos a mi életünk története így kezdődik, hogy én Nabucodonosor király. Regretable, és akkor a erre szeretet testvére. rá, a megigazulás, eme legelső stádium életedbe, hogy engedted porba hajítatni a te büszkeségedet. az Întrătățire atta Eul Tău să fie aruncat în Hogy nem falgottunk mi is fel azt mondtuk, că Ime! Ez az a kereszténység, amelt én, a magam erejével, sorgalmával, hitével, hatalmával építettem. So nu ne-am îngrânt noi in în Sinzi, iată ce am putut să fac eu din creștinismul meu. Neküd olyatok szerettek esztír hogy csak a szentírásban van ez meg, hogy így gondolkozott ez a király. Sen, de nem hiszem, hogy nem az volt a szkritura, hogy ezek a sasadók vitték ezt el Népára. A berlini múzeumban őriznek egy így írásos feliratot. A din Berlin jöttek a strat a skriere kunei forma. És ez az ékírásos felirat Nabukodonozornak egy kiáltványa És a kuneforma Ez egy apel A muzeumban mellette Néhány nyelvű szövegen van a fordítás Un muzeum Există în câteva a Traducerea textului Na, hallgassuk meg Ezt a berlini muzeumban Lévő Nabukodonozori tablát És să ascultăm Textul Acestei és jól figyeljük meg, hogy ez a tábla mennyire rokon, ezzel a kijelentéssel, amit a Szentírás Nabukodonozór jellemzőjeként ír. És, hogy mondják, a textul a a múlt szén rúdássítékú csercesz kíje, a Én, Nabukodonozór király, tehát me a kiáltványban is úgy van, ahogy kezdődik ez a fejezet jelöli uh, ne de a nemzetközi uh, a szó a nemzetközi csarnokról szól. Aztán a szó a nemzetközi de a szó nem a nemzetközi dicsőségére. szól, a nemzetközi csarnokról szól, Múltmáig deoszbit, dekt aholsten ainte és megvalósítottam újra építés. Sham realizát, rekonstruцияt. Az Istennő, az Istenek is az Istennők szentjei fénylőkétetten, mint a nap. Iár altárlezéi tetszilor leánfakut stralicituarek a súare. Egyetlen király sem alkotott ilyent, a királyok között. Mitől nem parát, intre parát nafakut a templu. Egyetlen korábbi király sem építet valaha olyan fenyészes épületet. Nincs egy imparát de majd eente náfa templu a tde slavit mindamit én építettem Marduknak mint, prekum amfa kút ieu imparátolui zeului Marduk Szeretném megjegyezni hogy a mi fordításainkban, a Bibliánkban, például ezékiel könyvében Jeremias könyvében Marduk a babiloniak istene Merodák néven szerepel. A szersekön szeresekön szinte scriptura Uh, Denuníriás zeitöcim mártuk, uh, a párre subdenuníriás de merodak, és tovább így folytatódik. Kontinuum a department. Minden értékes munkámat okiratokba írattam fel. Fiekare lucrare preciosa am lassato un uh, consemner, hogy megörökítse a következő nemzedékekámat. Ez stratepten fürd generációkra. Tehát nyilvánvaló, hogy az amit Iéristen ígéje, Nabukodonozó jellemzőjeként, ilyen volt az az ember. De hisz ezt a klárka, ezt a omaszai rangú fát. Tehát énnel, önbizalommal teli dicsékvő volt. Ieraplindemendrije, plindejew. Egy szódal Babel vagy Babilon. Külkuvint Babel szav Babilon. Mi történik e szózat után? Mi történik e szózat után? Mi történik e szózat után? Mi abban az órában, betelék a beszéd napokon az Járünk Amikor elhangzik a száján, hogy én ki vagyok és mit csináltam, abban az órában. Ieu ce am făcut în ceasul acesta. Abana zorában alăsta meg a jó. În ceasul acesta la Az emberek közül kivetették, füvetevik, mind az ökrök, égi harmattal öltöztették, az ő teste még nem szőre megnöve, mint a sashkesei tolla és kérvei, mint a madarak. A foszisgoliti mijlocul oamenilor, amikat iarba ca boi, trupul i-a fost udat de roaua cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului foglalkoztak a modern orvos tudomány képviselői. Uh, cu această boală Nevocardlețar s-au ocupat uh, medicii modern. Fuglalkozot egy híres román neurológus is Pamfil profesor. Și si profesorul Pamfil, un vestit neurolog român s-a ocupat de maladie aceasta a érdekel ez a részlet, kérném szépen Olvasz Pamfilnak, a két híres könyvét a Nevrozeli és a psihózeli. Cel care este interesat să cunoască aceste lucruri, să citească acele două lucrări de seamă a profesorului Panfil, nevroza și Sihoza. Panfil, profesor, coloșvarul, nu de tec, doară e lector, văd. Profesorul Panfil a activat o perioadă în Cluj. Aztán versenyvizsgával került át temesmára és ottan katedra fölött le. printron printeron a számon, ajánst lát, mi is hora, de ad-e venni csehbe katedra? két könyve román nyelvről, sok egyéb európai nyelvre már le lett. Hát, a csele do körzeli szále, ahol fősztadusen múlt el limberovéni. Na most mit mond Panfil, nabgonulózor betegségéről? Csak szüne, professzor Palmfieldes, hogy ez a betegség alulnévüket? Az mondja, hogy a, a király örültségbe jutott. Szüne, hogy a barátul eljutott nebunie. Nebonihe. Orvosi lág az örültségét, így nevezi, így határozza meg. Termin medical de aces aces diagnostik Egy nagyon nagyon ritka lélek elferduléses betegség. Ise o boal spiritual fortera. nevezi az orvos tudomány. Stíncia e, medical ő döntömi rá de lycanthropie. Mit jelent ez? Csinázná az -e Amikor a lelkében elferdült beteg állatnak képzeli magát. Kind volt Um, kipuje, este és az állatoknak az élet megnyilvánulásait és azoknak a szokásait kezdi utánozni. Csepes, uh, imité az ókori feljegyzésekből ismerünk még egy néhány uh, ókori embernek hasonló természetű betegségét. Din, uh... Antikítate, majd konoztam kiteva konsemnőr asemănător. De mai is a psihiatriákon itt kezelnek ilyen természetű betegeket mai is. Dar până în ziua de astăzi, în psihiatrie, sunt asemenea bolna. Tehát Nabuconozor király őrültségéről van szó, mert felfuvalkodott. E vorba de nebu, nebunia lui Nebucadnețar, care s-a és ezt már megmondta Istennek ígéje a példabeszélek a 18. fejezetében. És ott a 12. versben ezt olvasunk. A megromlás előtt felfuvalkodik az ember elméje, és tisztesség előtt pedig alázatosságban. Lucifer fuvalkodott fel fent a mennyben, Lucifer szándúfát încerul. Mindahogy a higany szállnak a süjedése jelzi, hogy vihar következik, după cum coborâria uh, termometrului arată, că urmează furtună, éppen így az emberi gőg és felfualkodás biztosan jelzi az ember közelgő bukását. Tot asá, mândria omului arată de căderea lui, care se apropie. A királynak a betegsége bizonyítja, hogy a gőg, állattá tudja tenni a büszke ember. Éppen úgy, mint a felfualkodottság az egykori angyalokat ördögötkét válto.g Drága testvérem, mi jáformá vagyunk mentesek ettől a kísértéstől. Nincs a Justicepita. A kísértése még a keresztény embereket is megkörnyékezik. Păcatul mândriei încearcă și pe creștin. în puterea noastră nu Ești destul să ne încredem puțin în puterea noastră proprie. destul să ne încredem puțin în puterea noastră proprie. Ești destul să ne Este destul ca să clădim pe dreptatea noastră proprie. Ești destul să ne încredem în puterea noastră să ne încredem în noastră și în judecata noastră már végbe megy a végzetes și în puterea uh, noastră în Sufletul nostru Să produce o deformare. Minde noi an inghini. Amikor az ember nagyobbnak képzeli önmagát mint amien, orcsre pretensie când omul și în tipoi este mai mare decât este în realitate. önmagát mint aki, se vede mai important decât ez végzetesen paranoidikus, tehát egy beteges jelenség az ember létezében. Este un hogy az ember önmagában már meghasonló. Consemnează că omul în sine deja Sám Mit csináljunk? Cse Kérjük a jó Isten, hogy alázzon meg bennünket. Szerugant pedomnul, sene umiliazsko. White Hellín testvér nőnk, egy tanácsot ezzel kapcsolatban. szóra Ellenge White, önlegatorok a csesteni de fat. Nem kell azért imádkoznunk, hogy Isten megalázzon. Nutrebe sene rugamkadum nezeu sene Mert amikor Isten megragad, úgy aláz meg a, nem tetszik nekünk. Kindum nezeu ne Umi De alázkodjunk meg, mi? Nap mint nap Isten hatalmas Dála, szene umilim, sub Ezért ebben a, ennek az idézetnek a fényében, azt hiszem, hogy helytelen egyik evangéliumi karinekes könyben lévő énekünk, hogy aláz meg uram mint mélyebben, mélyebben. De a azért... Potrivit acestui citat din spiritul profetic, cred că cuvintele unei cântări în le evangelice nu este potrivită când spune textul că doamne umilește -mă tot mai adân. Mer miște megalazeazăți mariteile, câci atunci când Dumnezeu noi umilește este judeată deci. o megascodaș e felă dator. Umilirea este datoria mea. încheerhetem o de eușteșghicen meg ebben înmunnca. Eu pot să îl cer pe Dumnezeu ca să mă ajude în această pe Lege hetek, hogy ő vezesten elgem, a leg mi e megalassco. să ci de acord ca să mă conducă la. De azt, hogy én nem akarom, és ő pedig alázzon meg engem, ez De már ítélet, és jaj, annak, akit Isten aláz, meg. Mi egy új Babilonban élünk ebben a világban. A modern technika és a modern tudomány egy új Bábelt emelt fel maga köré. Egy aranykor álomban ringatják az emberek önmagukatban. Trăiesc într -o epocă de az emberek leborulnak a saját műveik előtt. Sétálnak a saját Babilonjukban is, azt mondják, nem ez é, amelyet én az én hatalmammal, tudásommal, képességeimmel emeltem fel. Eu am făcut toate acestea. Ez a gög kísérte az egykori Bábeltorony építését is. Mündria aceasta condus și pe cei care au Babelul antik, És ez a gög jelzi a mai rakéta kilövő tornyok építőjét is. Si, mündria aceasta stăpânește și pe cei care, um, de pe rampele lor rachetele. Werner von Braun a rakétáknak, mondjuk így, a szülő atya, parintele rakételor Werner von Braun válaszolt egyszer egy beszédében e, egy kérdésre. A -a, la Miért kell olyan tetemes, hatalmas összegeket költeni az űrkutatásra? De ce trebuie sume atât de uriase, să fie kéltuite, Pentru cercetarea costur. Nincs elég nyomor ezen a földön, amit eng lehetne ezöstegek ből. Nu, no, یستe de s túl a durerepe acesta, mănt care sarputia amelorează aceste sume. Nincen lepra ezen a világon. Nu no, există lepra în acest lume, ameii még gyógyíthatók. Care énkei s tnevindekábila. Nincen rák. Nu no, este cancer, ameinek még nincsen emberi legenda hát miért nem fordítják ezeket a roppant hatalmas összegeket az emberiség javára? De nu folosesc sumele aceste urjásé spre binele humanitessi. És Werner von Braun ezt válaszolta. Jar acest om A föld bizonytalan. A Müntől este A föld tele van földrengésekkel. A plin de plinde kutrelúr. A föld tele van nyomorral. De mint és tele van bizonytalansággal. Sőt, plinde nesigurancia. A föld tele van emberekkel. De mint tuliesztéplinek Atombombát gyártó emberekkel. Uamen, akire fabrik bomba atomikat. Az emberiség szegebe mutat be a fapustulni. Melyedik urma őmeniia se van, mi cí. És akkor, sötunsz, nekünk kell találnunk egy megoldást hogy a civilizációt átmencük majd boiukra. Noi trebuie pánatom, hogy găsim o rezolvare ca a civilizációt, hogy a transzférjük a összei planetát. me az új babel torony? Iatá, noul turn Babel. A ameriknek a teteje érni az eger. A cărui vârf incepe a szkormonezni cerul. Mit mondott Isten az egyszeri Babel-toronyi? Ce a zis Dumnezeu odinioara celor a turnul Babel? Mit mondott? Ce a zis? Nos, már szájunk alá Miért? De, cseh? Mert amit elhatároztak, végbevisszik. Kicsi oh, Ó, a Jó Isten nem félt, hogy egy a tornyot építenek, hogy majd az eget fogja élni. Hanem félt attól, hogy az ember egységes. És egységes munkával a felfedezések újabbak és újabbakat. Hatalmas táblatban megrövidítették volna az emberiség technikai kifejlődését. Sí, És összhangba akarta hozni az emberiség kultúrfejlődését, technikai fejlődését a megváltási terv fejlődését. Sí, de, de dar Ma az emberiség azt véli, hogy holnap-holnap után a maga masinái erejével, hatalmukból el tudnak menni a menybe, o amelyik retke prínputéri alorsz k masinle lorghor putéri cílcélt cél. Meg kell szúlajon megint a vigaszdaló. De a törvényedin nőmengye torussa varvészke. Meg kell szúlajon ismételten a szent cél szint törvénye a varvészke din nő. Eddig panai cs. És netovább. Si no sa szajunk alá szekovorú. Íppen ezé készítjük a mennyegzői ruhát. Togmădiașia senne pregătim hainele de nuntă. Mi történt a királlyal? Și ce s-a ebben a baromi állapotban és saptănatrait în această stare animalică. Ở a 31-edik versetül Dicserni kezd Isten. Urmatóra, encepeser laud. Az mondja a szemeinket az égre emeljünk. és szüle, am a rövidkát odi sprecé. és az én értelmen vissza jöve. és mi avenit járás mint a laló. Odrág a testeren minden megtérés és minden változás így kezdődik, hogy a szemeinket emeljük az égre. Fiékare poka íns a chancepekunkkal neredikam odi sprecé. Azonnal megtér az értelmünk, azonna tisztán fogunk látni. és de now mint a nostre revine és vedem klar. hére kell állítanunk az eredeti. Visszaint Isten is miközöttük. Legatura trebuie să o refacem între noi, és mi közöttünk. ismerjük el az ő hatalmát, és ismerjük el ami függő viszonyunkkal. Recunoaşte puteria lui şi independenţa noastră. Na és a harminc-kettedik verszben? Independenţa noastră. versetul următor. Felvettődik a nagy kérdés, az újszövecciek óriási kérdése. Se pune mare problema a lui Testament. És ezt így fogalmazza meg. Nabogadnod azon most már. És kérnél nabogadni és a Föld minden lakósa olyan mint a semmi. És, sunt o nimica, és o nimica, az ő akaratja szerint cselekszik az ég és a Föld lakósai között, és nincsen az ők, aki az ő kezét megfoghatná. És ez mondaná neki, mit cselegettél? Cu astea cerul și cu locuitorul pământului, și nimeni nu poate să stea potriva mâniei lui și să-i zică ce faci. Șoferul locui, mind, mint a. Și toți locuitorii pământului sunt ca un nimic înainte. Salmistul Psalmistul pune întrebarea, dar cine este omul că tu îi porți de grijă? Amikor meckerul tău a holdat, când au înconjurat prima dată luna. Ezt a zsoltárt olvasta a Föld számára üzenetként az astronauta Armstrong. Amikor felemelem a, a tekintetemet a csillagos égre, akkor kérdem, kicsoda uram, az ember, hogy gondod van Kicsoda az ember? A válasz az Nabucodonozor Ajkáról. Semmi! Szószelőlni begandezár, ömuli, ezte némik. Kicsoda vagyok én, tegyen fel magamnak a kérdés. Cine szint Jézusom pülnentre bária? Nappukodna a zornálása. Semmi. Részpószelőlni begandezár, un némik. Amikor alkuszik Istennel Ábrahán. Kint Ábrahám szetergöste tudom nezé. Mar kétzer háromszor alá hozza a számot. De tre oradúce majjod cifra, Így vezetibe a következő alkut. Uh, Dinő introducze, egy új megbocsávás, hogy még néz szóló. Jártam magra inkodat. Nő, no, ha én, de sielő, por és hamu vagyok. Sőnt, rafsi A magam szemeiben testvéreim, valóban ez vagyok. Ön olyi mélyi, ját a csetrebe sefi. Kicsoda az ember? Csináste omul. Mennyit ér az ember? Küt valore az omul. Azt mondja, dábukodon azért tapasztaló után semmit nem ér. Dupa, expériencia, ezt aztán egyből gondol, ezt azt mondja, hogy űmlő Azt mondja, Ábrahám, por és hamu az ember. A Ramszicé prafsi, cse nüse. Mit túl. mondasz te ön magadról, ki csodával? Cse zic tudespre tine nnsut. Nagy vagy, hatalmas si vagy. Síres vagy, véronik, szintvesti. Valami ilyen központ vagy, és tön centru. Mondaszt ezt vérem, hogy semmi vagyok. Zi, si, jó szinten némik. Mennyit ér ez a semmi ember? Sikit valoreáza aces némik. Egy angol-kémikus hogy egy 70-kilos 70 emberi testet, hogy ha benne lévő elemeket piaci áron elárulnánk, csak 148 nyolc lejtérne. Un uh, fizician englez a fokut acest kalkul, hogy elementele din care se compune omul, dacă ar fi vándute la prethul de pe piață, n-ar valora mai mult de 140 de lei. Ennyit ér egy ember. Atât valóreazó un no? om. Csak? Numai atât. A te értékedet sem te, sem más emberek nem határozzák meg. A te értékedet Isten határoztam. Való arjátal, nincs túl, nincs al túl, nő poty évalóa, a Ez a semmi ember. A cisz óm, a cisz mi Aki por és hamul. Aki Annyit ér Istennek, amennyit a Jóisten érette Golgotán. Kifizetett. A magam szemében semmi vagyok, a az ő hogy annyit érek, amennyit érettem a magam mondja semmi vagyok, Dn. Nezeu, hogy a Dn. de az ő ön annyit érek amennyit a a rága véren, hibátlan de. és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Uh, Na testvéreim, un ezt a magatartást várja Jó Isten mitőlünk, hogy semminek lássuk magunkat, de elfogadjuk az árat amelyet értünk fizetet. hogy hm. Aztán a hét év után visszahelyezik ismét a királyt a helyére. értelme megjött, mint az ország a dicsőségére és ékességére. és Akkor ahogy befejezi, olvastuk már az elején. dicsérém és magasztalom, Dicsértte a menyei királyt. Amszlavit és Slavespe imparátul célo. Eddig a király ő maga dicsértte. Vanak, hogy imparátul sa lauda pe szín. Most rájött arra, hogy ő semmi. Akkum, s a tiszta maga éleszt nemik. E tapasztalat után pedig a menyei királyt dicsért. És ez a tapasztalat azért, mert az ő cselekedetei igazság. Mert a faptelei szöndre. Az ő utai ítélet. Și căile lui sunt judecăți. Eș e ala tărtenerem kerekén és annak adja az országot atinega. Și sește la roata istorie și királyokat emel kirájokat. Yildo bar împărat și ridic împărat. felmagasztal másokat pedig. Piumi, pe îi slăvește pe alții a Isten meghív bennünket, hogy hújunk a kősziklára, alászkodjunk ne meg ne noi, stünk, ne Azért, hogy majd emeljen fel maga mellé, a királyi trónjáig. Három gondolatban foglalhatjuk össze ennek a fejezetnek az üzenetét, és ezzel befejezünk. Az első gondolat. Minél magasabb a fa, Kuk annál jobban bonza villămot. Cu cât mai înalt este copacul, cu atât mai mult atrage fulgerul. Cu cât ellen. Isten atrage lui Dumnezeu asupra lui. Lucifer felfelé törekedett. Lucifer se Ezért bukott le. De a dekazut. Mint a Konkoi hintő Bíbor palástban mondja a költő alázuhan, és a harcnak vége. Sőt, jelde káde dupakum szponesi poétu. Ezért drágatestre nincs eset. Legyünk szerények. De a cia szelfim modest. Legyünk alázatosak. Szelfim umilíc. Mindig bűn bánatta a viszonyjunk önmagunkhoz. Sőt, én tudja, onna szelfim kupoka ínsz facede, no Mert ha mi ráhullunk a közsiklára, porba hullunk pont, előtte. Keddiápestünk akkkorő feltotlennéáns a második tanulság, a mind az emberek mind pedig az országok és nemzetek, a történelem során kegyelmi időt kaptak Istentől. de hogy egy év az vagy két év az vagy 70 esztendő az a kegyelem A tény az, hogy kaptunk kegyelmi időt. Un locresesc sigur că am primit timp Ez a földi életünk kegyelemből adott időt. Viața noastră pămuntească este un timp de har. Osfogit aki a maga javára, az örökkévaló jóra használja fel ezt a kegyelmet. Hát celava fimuitut care va folosi timpul de har spre binele său, tudottan és jó szántából elutasítja, dar cel care refuză acest timp de az a végső pusztulást fogja kihívni önmaga ellen. De Isten azt mondja, térjetek meg, miért halnátok meg, ó, Izraelnek a házad. És a harmadik az utolsó tanúság. Amint kifejtettük, a modern Bábel tornyaink is igazolják, hogy ideje már, hogy alászáljon Isten. Babel Moderne, Adeveres, Este Tim Pulkadun, ez A modern kor embere megismétli az ókornak a kihívását. Omul Modern, Repét provokálja, Csabéki. Saját ügyességével akar a mennybe jutni. Vrea să ajungă în cer prin iscusința sa az idő hogy a vigyázó most is beavatkozze, mindabukot নজরুল hátában. De aci este timpul potrivit ca vegetorul străjerul ceres să intervină avatkozzék a föld emberei megmentése érdekében, spre mântuirea oamenilor să intervină. Ezért emejtet fel ami szemeinket az égre a mi Istenünkhez. Ea ci ascenden ridicăm privirea spre cer, spre Dumnezeul nostru. Uza noj junchiamo cu titânságabos din această stare a noastră să ne revenim. Suni încă meg önmagunkban bízni és önmagunkat imádni. Să încercăm să ne mai înclinăm și să ne încredem în noi înșii. Homen, kérjünk őtől le fehér ruhát. Să cerem de la el haine albe. Kérjük őtől le, hogy ő vigyen el az ő országát. Ezért imádkozzunk és hittel. De a cíasza nerugam, ku el a Te Vínam És legyen meg az akarás. Si mint a menyben. A de az én életemben is az én családomban. De a si inviáza,